Daarby verseker ek jou ook dat ek, soos jy wens, my vroere leidsman van haar te vergewe. Ek was immers maar net kwaad vir hom, omdat ek nie begryp het wat hy eindlik van plan was om met my te doen nie. Hy het weliswaar laat deerskemer wat hy met my wil doen. Maar dat hy my so lang klat weg het, moes wel daartoe geleid het, dat ek kwaad vir hom geword het. Maar nou is alles voorbij. En indien hy nou terugkom, so kom terwille van jou dadelijk om jy hals val en kus, soos sy sien sy vader, wat hy in een lang tyd nie gesien het nie. Hierop sê die Heere skipper, luister nou goed en onthou wat ek vir jou sal sê. Ek weet baie goed hoe dit met die wereld staan, omdat ek weet hoe dit dit alle tyd met al gesteld was. Want so die wereld nie sleg gewees het nie, of althans slegse enkele keer iets wat beter is aan het kere, dan het hulle die Heer van die Heerlijkheid nie gekrysig nie. Ongeseen haar groot kwaadwilligheid die groen hout reeds so iets aangedoen het, des te minder sal hulle dan die doorhoud spaar. Daarom geld vir die wereld vir eens en altyd dit wat uit die mond van die Heer in die evangelie geskrywe staan en dit laai as volg. In die dag, dit wil sê, ten tye van die wereld moet die jimmelreik geweld aangedoen word. Slechts hulle sal dit besit wat het met geweld na hulle toe trek. Maar sulke morele geweld vriend het jy die jimmelreik nog nooit aangedoen nie. Daarom mag jy die wereld ook nie al te veel aankla nie, want soos ek baie goed weet, het jy jou altyd eerder met die wereld bezighouw as met die gees. Want op die punt was jy selfs een van die vernaamste teenstanders van alle geeslike ontwikkeling, een vijand van die protestante wat jy ween sal vermeende keterei met haat en die bitterste gramskap vervolg het. Jy sal nou hoopendlik insien dat hier, waar niks anders geld as slechts die syver waarheid verenig met die ewige liefde, met al jou veronskuldiginge niks bereik kan word nie, behalwe met die mea maxima culpa. Nee, dit is reg. Al die ander het geen waarde vir die Heer nie. Jy sal wel moet toegeer dat Jave we die wereld tot haar fijnste vesels sier het alle ewigheid beter ken as wat jy haar ooit sal ken. Daarom sal dit ook die grootste onzin wees as jy tot jou veronskuldiging aan die Heer sal, vis, sal wil beskrywe hoe die wereld is. Of skoon jy sê dat jy dit nie ter verontskuldiging aanvoer nie, maar slegs sodat die Heer oorweging sal skenk aan jou, sonder om ook maar enigszins te bedink dat jy self een van die gene was wat 'n belangrike rol gespeel het by die slegter maak van die wêreld. Vir sover jy as gevangene van die wêreld oorweging verdien, word het sekerlik nie van jou weerhou nie, maar van wie al die sake waarvan jy die wêreld nou beskuldig, het jy geen reg daarop nie. Wel het jy groot angst vir die hel, omdat jy gewete jy sê dat jy haar verdien, en dink dat jy jou daarin sal werp soos een klip in die afgrond. Jy besef echter nie dat jy slechts jou ingebeelde hel vrees nie, maar na rechte vind jy groot wel behaar daarin, en jy wil glad nie daaruit nie. Sien, alles wat jy tot nou, nou toe gedink het, was, was min of meer hel in die eindelike sin want waar nog een vonkie selfsig en eie denk aanwezig is en beskuldig van ander, daar is die hel. An jou kleef dit alles nog en so is jy nog sterk in die hel. Waar die vleeslike lis nog nie vrywillig verband is nie, daar is die hel nog steeds. Sien jy daarom hoe eidel jou angst is, maar die Heer wat om oor alle weesens ontferm, wil jou daaruit red en jou nie volgens jou roomse maxime groenstellings nog dieper daarin verdoen nie. Beweer dan voortaan ook nie meer van die Heer dat hy aan diegene wat met alle geweld na die hel toe wil gaan sê. As jy dit so graag wil hee, gaan dan. Kyk, dit is 'n verwerplike bewering van jou. Jy is iemand wat die hel al baie lang nie wil loslaat nie. Maar wanneer het jy so oordeel oor jou van die kant van die Heer verneem? oordink jy die woorde van my goed en handel daarvolgens, dan sal ek die skippie so stier, dat het jou vanuit jou hel naar die ryk van die leven sal voer. Laat het so wees. Die biskop, o liewe vriend, ek moet jy laas eerlik aan jou beken, dat het precies so met my gesteld is soos wat jy gesê het, en ek sien in dat ek ook nie die geringste verontskuldiging daarteen kan aanvoer nie, want alles raak maar net myself. Ek wil net graag weet waarin jy my nou sal bring en wat my ewige lood sal wees. Die skipper sê, Vraad het aan jou hart, aan jou liefde, wat sê sy? Het sy jou vanuit haar leven duidelik geantwoord, dan het jy reeds self jou lood bepaal, want elkien word door sy eie liefde geoordeel. Die biskop sê, O vriend, Wanneer my lot volgens my liefde bepaal so word, dan beland ek jawe weet waar, want in my gaan dit nog precies soos in die gemoed van een modebeliste vrou, wat honderd stoffe in een mode magesein bekyk, en hy het nie weet wat sy moet kies nie. Volgens my innerlijke gevoel wil ek graag by jawe my schepper wees, maar dan is my baie sonde een staan in die weg, en dan beskou ek die verweesendlikking van die wese as heeltemaal onmoendlik, Dan kom die gedachte weer in my op, om ergens in die hoek van die eeuwige geesteswereld as die dood eenvoudige boer te lewe en ten minste eenmaal die genade te verkry om die Heer te sien, al is dit maar vir enkele oomlikke. Maar dan vermaan my gewete my weer en sê, dit is jy nooit waard nie, en dan val ek weer terug in my met alle sonde belaaide nietigheid voor om die Allerheiligste. Slechts een gedachte kom my die minste moeilik en onwaarskynlik voor om te verweesendlik. En ek moet bekend dat het nou my lieflings idee is, namelijk om by jou, waar jy ook al is, die hele eeuwigheid te wees en leer te bring. Of skoon ek hulle wat het gewaag het om my die waarheid tromp op te sê, die minste op die wereld kon verdra, het ek jou daardier toch bo alles lief gekry. Omdat jy my die waarheid soos 'n uiterste weise, maar ook so een hoogsagmoedige rechter, openlik in my gezicht geset. Die idee is vir my die beste, en daarby sal ek nou altyd bly. Ek, die skipper, sê, nou goed, wanneer dit jou grootste liefde is, waarvan jy jou in die vervolg nog dieper moet oortuig, kan jou wens dadelijk uitgevoer word. Kyk, ons is nou nie meer ver van die oeveraf nie, en ook na by my woon het. My werk ken jy reeds, namelijk dat ek een gids is in die reinste sin van die woord. Jy sal nou die werk met my deel. Die loon vir ons inspanning sal ons een stikje grond opbring, wat ons in ons vrye oomlikke so vlijtig moontlik sal bewerk. En kyk net om, naas jou sal jy nog iemand vind wat ons trouw sal bystaan. Die biskop draai nou vir die eerste keer om en herken dadelijk die engel Petrus sy verdweene leidsman. Val om om die hals en vraag om om vergeving vir die belediginge, be, belediginge wat hy om aangedoen het. Petrus antwoord met die liefde en prijs die biskop bly moedig dat sy haar die die kese gemaakt het. Die skippie stoot nou teen die oewer waar het aan ‘n boomtak bevestig word en al drie gaan nou die hut binne. Nou toe was dit nog steeds meer donker as licht, in die hut begin die duisternis echter minder te word en ’n weldaardige skeemering verjaag die vroere nacht. Natuurlik maar net vir die oor van die biskop, want vir die van my en die engel Petrus was dit steeds die allerhelderste onvergankelike en onveranderlike dag. Daar het nou ook vir die oor van die biskop lichter begin te word, gebeur dier dat daar een groot hoeveelheid aardse onreinheid vrywillig van hom afgewerp is en dat hy nog verder afwerp. Die vervolg hiervan kan hy lees in die, in die boek Biskop Martinus die ontwikkeling van die siel aan die ander kant.